Siaskako zuzendariak urekin dugu pehio jugazugia egunan? Egunan. Beraz, kolegiotako siaskako kolegiotako zuzendariek denek, beren, kesua gehtarazidute, mesuaten bidez, baita ere siaskako beste langile batzu, eh? amaik aztola eta lehen mailako irurogoita eh, langilek, beraz, izenpetzu dute eh, oak hori eta beste hoak bat idatzi ere. Eh, uleht, ulehtzen duzu hori, basinakien eta ulehtzen duzu? Abai, bai, denak arranguratuak gira, eh. protokolo sanitarioa biziki berantukan dugu eta biziki zoratza da eta eskolaren balintzak osoki aldatzen ditu. Biziki normala da, denak keskatuak eta arranguratuak izatea eta dudez beteak. Eh. Funtzan, eh, zer dio protokolo horrek eta betegarria oteda da si dako? Protokolak diona nagusiki da betalde txipitan ibili berde da eta talde txipitan ibiltzeko bide guztiak biderkatu behar direla errakasle gehiago, leku gehiago, komuna gehiago eta horiek hainbat lekutan ez ditugu hori da lehenpundu nagusia eta gero berreztepundu nagusia da klasean bertan hainik dauzta ez direla egiten balko metrobateko distantzia txiki behar da artean, jokoak ez dira parte katu behar eta horrek uh, gure pedagugiaren oinarria ustzen du ere Sehaskan, uh, elkarbizita lantzen dugu, sozializazioa lantzen dugu, eta protokolo horrekin, hainbat eta hainbat gauza ez dira egiten nalko. Talde txipietan goguetatu, -go objektuak manipulatu zikaxi, hori eguziak epe batez bazterko berko ditugu. Beraz, hori eguzia egin erritenez, uh, bai, uh, bainan, uh, dugun kezka nagusia da, ez dela egiten nala ikasleguziekin betan. Uh, Ondoko hastean, lehen dira egiko didan, ez baina uh, ezitugu aurgusiak betan honart nalko. Eta haitu ah, behar dugu lanzen, uh, zain aurrekin abiatu, progresibitate bat ere nahi dugu, ezta biziki pixua denez protokoloa. Emeki abiatu berko dugu, ne horiak pishkanaka ikasteko eta plantan nizarteko egoitzetan, eta ortalako aurguti berko dugu, hori dugu keskadagusia. Hala ere, gana idu, beraz, protokoloa e, segituko duztela eta maiatzaren amabian ikastolek idekiko dutela. E, Moentuko lehen mailetaz erigira, presazka lehen mailetaz, <laughs> uh, lehen mailak lan zemaititugu, bigarren mailetako badugu, oraindik aste pixkat, moentu haguetan, aste bat gehiago gueta ez da gutxi, eh, guretako, lehen mailetan aldiz, uh, luden hastean da, beraz, uh, bai, lehen mailak edekiko dira, uh, eta edekiko diderik protokoloa beteko da. Horbat uh, dugu osasun kresi larri bat, ez dugu uh, guk, uh, hartuko ahrizkoa ahur uh, bat ahrizkoan ez hartzia. Horbat dugu erantzutuzun moral eta legala importantu bat. Na, duegan behar bada uh, gogoetabat erabaiten bali maduzue eta sekulan ikusten bali maduzue zinez balintza horiek uh, ezin zuela bete, uh, ez dela baliabiderik, Beste modelo bat, beste mota bat, lan mota bat ere plantan amaiten aldela, kontra egiten aldela? Bo, entuko aukera gutzi dugu beste zerbait lantzeko, eh? Igeeran eh, eh, e dekretuak badira, alegeak, la realdi egoeran sartu uh, dabe giro, frantzia, uh, aukera gutxi dugu, eh? protokolori Protokoll hori aplikatu berda edo eskolak etxi. Eskolak uh, etxi biztan dena pentsatu dugula, baina aur bat zentzat biziki, biziki importanta da. Uh, eskolatzea berriro, naiztea balentzak ez diren honak. Buraxoan dana bat ere auturik ez da izanen, eta hori izkaini berdugu. Beraz, uh, giago da nola protokoloa pikatu, uh, aurrendako, ahal desain erosu izan dadin, erakazuen dako ere, eta nola pixkanaka normalizatzerat joan uh, ondoko hasteetat. Peioz orazugia zaskako lehen lakari gisa, Edo zuzendari bakhenhen Lehendakik gisa, gisa bai bakatu. Beste sarekin aagemana baduzu ikusi duzu, beste sare ez zeioten ea ea, ea, ea hoiekerek esu diren e hoiekere zuen aangura berat dituzten? Ja, denak ejangura berak ditugu eh? eta bai zareak bai ere nazionaleiko eh, langile eta ardua dugusuziek. Hor, oh, orai arte, arazona gusia izan dugu ez iakitea. Ez iakitea. Protokolo sanitario definitiboa atzo jatsaldean eh, aterada. Orai arte, norabide batzuba genituen, mainan ezginakien ginakien orai arte zain honartuak izanen ziren edo ez. Denak pixka bat eh, galduak eta tarrapatan ari gira. Eta denek barakigu eh, eskola ez dela gio eskola izanen. Protokolo sanitarioak eh, eskolaren funtzioak fungzioak beratzen ditu, eh? Matematika edakaz destakegu, protokolo horrekin, baina ez bazterreko gauza guziak eskolak transmittu berdituenaket. Hulastu dugu horrein gogoetaren mementua izanen dela, gogoeta fase bat hilekiko duzuela, uh, uste dut gauk zuzendari guziena arteko bilkulo bat bat duzuela, biak hor gauza karrituko dira piskabat? Bai hor, gogoeta jarenika biatu dugu, eta eh, Ari gira denak uh, guralde, ikastolak bildu dira gehienetan Erikoetxe ekin, joan edo hastean ere, Erikoetxeak ere kiltza batzu baitutuzte, jantegi eh? aur zain degi, ikastolek berek ez dutuzte osoki ziurtatzen ala Erikoetxearen laguntza abe, ez dugu bai aski, jantegian uh, aur busiak zaintzeko, Erikoetxeak ez baigaitu laguntzen. Uh, Ari gira azken eguretan, eta uh, haste hundan ere adituko gira hori afinatzen, uh, Uh, Beraz zuzen dari eta lehenakariekin uh, bilduz hor horren uh, uh, eta egunetan Baita ere ikastola dakotxetan ere uh, Burego busiak eta ekipa perauikoak dira uh, lan eta lan Aste bururik ez dute izan, horai arte eta asteuntan uh, lan zama handia izanen ditek Atik, deliberoak fite hartu beharko dira, ezin eh? eta sartzeak uh, progresiboki baina horren uh, dira Baduzue uh, araplan bat uh, egina uh, epiak zoin izan diren? ikastola gehienek jadanik bauzuten orrabde azki finko bat jakiteko zain aurerekin abiatuko biden duasttianan uh, azxiatuuko da bada du bat ha ikastoari buruz. Or protokol horekin ha ikastolakoantzat uh, ez da baterre oso izan eta gure irakurketa da ere lehen astetan uh, presiopianan izan dila erakasleak eta aur izanen da iutikaste eta berba astapen batean, ama ikastolenko zela bate oppia. Olako gaiak ade, gira finatzen, baina uh, ikastolek burasuekin komunikatuko dute hor uh, bisikifite ondoko igunetan, jena antrolatzeako gizan. Bukatzeko, peio jorazurria, pentsatzen dut, txaskako lehendakarerendako daka dela, uh, urte adela, urte ondakau kudeatzea, uh, berantetxia duzu bakantzaki zaitea? <laughs> bai, konfinal bedua bisiki reski gine alizan dugu, erakasek bisikifite erantzun dute eta Eta lillanaren erritmoa eta hartu dugu orokorki bizikifite Bezkopin amendua aldiz, uh, kezka ainitzez gila abiatzen uh, dugu eta ikusiko. Barakigu ikain arte luze izan dela urtea eta udan pausatuko bila. Ezker gemira, Peio Jura Juri asasrako lehen gorekin izanik goizuntan eta biztan denauk biletik segituko ditugula zuen pausuak ondoko egunetan. handi bat.